כי ברוך בן נריה מסית אותך בנו, למענטט אותנו ויד הכסדים, להמית אותנו ולהגלות אותנו בבל. ולא שמע יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים וכל העם בכל אדוני לשבת בארץ יהודה. ויקח יוחנן בן קריח וכל שרי החיילים את כל שארית יהודה, אשר שבו מכל הגויים אשר נדחו שם לגור בארץ יהודה. את הגברים, ואת הנשים, ואת הטף, ואת בנות המלך, ואת כל הנפש, אשר הניח נבוזרעדן רב טבחים, את גדליהו בן אחיקם בן שפן, ואת ירמיהו הנביא, ואת ברוך בן נריהו. ויבואו ארץ מצרים, כי לא שמעו בכל אדוני, ויבואו עד תחפנחס. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו בתחפנחס למור. קח בידך אבנים גדולות?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 אשר למוות למוות, ואשר לשבי לשבי, ואשר לחרב לחרב. והצעתי אש בבתי אלוהי מצרים, ושרפם ושבם, ועתה את ארץ מצרים, כאשר יעתה הרועה את בגדו, ויצא משם בשלום. ושיבר את מצוות בית שמש אשר בארץ מצרים, ואת בתי אלוהי מצרים ישרוף באש.